ka internet stranica minben. Olimaka abdi ya ilahi rajani min min janiza. Ul hadhi sabili ad'u ilayhi wa yafuz nun. Ya pozivam kallahu subhana. Ine siya su dotsuja situaciona ko nisledy. إذ كرهوا أن الله اللهم من لك بها نسمع ترانيم في الربا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 islamska internet stranica Minber Allahu Akbar Svažena braćo, danas ćemo, ako Bog da, prvi čas nastaviti sa Usuli i Fikhom, a drugi čas koji dolazi odmah poslije ovoga, biće prvi čas iz Fikha. Rekli smo da ćemo, što se tiče Usuli i Fikha, govor o njemu podijeliti u tri cijeline. To su šarijetski dokazi, zatim okorištavanje tim šarijetskim dokazima i svojstva onoga koji se tim dokazima okorištava, to je smuštehida. Prva oblast koju ćemo obrađivati su šarijatski dokazi, a uz njih ćemo vezati i šarijatske propise, kao što su vađi, haram i tako dalje. Trebamo da znamo, vraćo, da su islamski učenjaci, odnosno učenjaci u Suli Sikha, dokaze, šarijatske dokaze na koje se pozivaju učenjaci u svojim fatvama, podijelili u dvije skupine. Prva skupina to su dokaze oko koji se složili svi islamski učenjaci da su dokazi i da se, da se iz njih uzima dokaz za, određeno, za određeni propis. A to su četiri, četiri šerijatska dokaza. Kur'an, sunnet, ižma, odnosno konsenzus, slaganje svi islamske ušenjaka podređenom pitanju i hijas, odnosno analogija. O svakom od njih ćemo mi govoriti ono što je nas najviše interesuje. Nećemo se sad zabavljati nekim detaljima koji su nam poznati iz ovih oblasti, neko ćemo bas uzimati ona pitanja koja nas interesuju u, u sulifiku. A vezana su za ove četiri stvari. Što se tiče Kur'ana, znači to su četiri temelja odnosno izvora ili dokaza oko kojih se slažu svi islamski učenjaci da su dokazi. Svi se slažu da je Kur'an prvi dokaz i da se prvo dokaz za određeno pitanje traži u Kur'anu. Zatim u sunnetu Allahog poslanika zatim u konsenzusu slaganju svih islamskih učenjaka u određenom dobu, u pitanju i analogija, vidjećemo ćemo šta je analogija i govorit ćemo o njoj, to je spoređenje. Da poredimo određenu stvar i da nađemo u njoj uzrok I da na osnovu tog uzroka donesemo propis za neku drugu stvar koja je slična. Prvo Kur'an. Definicija Kur'ana jeste da je to Allahov govor koji je objavljen od Allaha dželešhanahu nad i čini se ibadet njegovim učenjem. To je kratka definicija Kur'ana. Allahov govor koji je objavljen od njega, nadnaravanje sam po sebi i čini se ibadet njegovim učenjem. Druga stvar Da li u Kur'anu ima nearapskih riječi, koja nas ovdje interesuje i vezana je za, za usul i fik? Ispravljiv je mišljenje da u Kur'anu nema nearapskih riječi, iako znači, postoji podjela među, a većina islamskih učenjaka kaže da u Kur'anu nema nearapskih riječi. Međutim, postavlja se pitanje, pitanje šta sa riječima koje su stranog porijekla nalaze se u Kur'anu. Kako sad spojiti ovo mišljenje da u Kur'anu nema arapskih riječi, a... ipak se prenosi nalaze neke riječi koje nisu arapskog porijekla kao što je Istebrak, kao što je Mishkat i tako dalje. Imam Šafija, zatim imam Taberi i imam ibnu Kudam, odgovorili su na ovo u svojim knjigama i kažu su te riječi arapskog porijekla, ali da nisu ljudima pozna, da ljudima nije poznato da su arapskog porijekla jer je arapski jezik najširi i najobuhvatniji ima najviše izraza tako da se može dogoditi da učenjak misli da ona nije od arapskog a ona iz arapskog jezika si znači može da određena grupa učenjaka ne poznaje ne poznaje tu riječ da se nalazi u arapskom jeziku i ne zna da se ona nalazi u arapskom jeziku to je prvi odgovor drugi odgovor jeste Da postoji mogućnost da u arapskom i u drugom jeziku postoje iste riječi, isto napisane, ali da u arapskom jeziku ima jedno značenje, u drugom jeziku ima drugo značenje. Kako su ćete naći između dva strana jezika? Da se riječi poklapaju, čak isto se pišu, ali imaju različite značenje. Što znači nije daleko i nije nemoguće. I treći odgovor i treći dokaz da spajanje između ovoga što se u Kur'anu nalaze neke narapske riječi, a ipak stavlje da nema narapske riječi, jeste da su te riječi postale vremenom arabizirane, tako da je da ih Kur'an tretira kao arapske. Sljedeće pitanje koje nas interesuje iz oblasti usuli fikha, jeste da li u Kur'anu ima riječi koje nemaju značenja? Jer zabludile sekte su prišle sa tog aspekta, pa su rekle da, na primjer, Ayat koji govore Allahu im tributima su najasni. Spadaju mutashabih nejasne ajete, tako da mi onima nećemo ni govoriti. A kad Allah kaže ruka, mi ne znamo šta to znači, ne znamo šta Allah misli o time. I tima odbaciju, znači Allahovo svojstvo kojim sebe opisao. I to mi bio najlakši put da negiraj Allahovo svojstva. E sada, poselja se pitanje, da li u Kur'anu ima riječi koji nemaju značenje? Šejhul Islam ibn Taymije naudi tri konsenzusa islamskih učenjaka kada je u pitanju riječi u Kur'anu, koje nemaju, znači, nemaju značenje. Prvi konsenzus jeste da u Kur'anu, kaže šehekul islam, složili su se islamski učenjaci da u Kur'anu nema ni jedne riječi koja nema značenje. Svaka riječ koja je dosla u Kur'anu ima svoje značenje. To je prvi konsenzus ili prvo slaganje oko čega su složili islamski učenjaci. Drugi konsenzus, kaže šehekul islam, složili su se islamski učenjaci da... Nema u Kur'anu ni jedne riječi tije značenje bar neko nije razumio od, od ovoga ummeta. Kaže, nije dozvoljeno da vjerujemo da u Kur'anu ima i jedna riječ čije značenje nije razumio poslanik ili njegov ummet. U najmanju ruku razumio je poslanik s.a.v. Ako nije razumio neko od ummeta, onda je razumio poslanik s.a.v. I to je najmanje naj, naj što možemo prihvatiti. Da je razumio poslanik s.a.v. A kao dokaze šeheh islam Lislama ibn Tejme navodi, znači da nema u Kur'anu ni jedne riječi u čiji značenje neko od islamski učenjaka ili poslanik sa osvijem nije shvatio, navodi sljedeće dokaze. Kaže, mufesiri, učenjaci tepsira su se složili, odnosno protumačili su sav Kur'an. Nema ni jedne riječi u Kur'anu koja nije protumačena. Samo što neki od mufesira ne su znali odljeđene riječi, rekli su teže mi da mi natooriš vrdo uhud, nego da ja protumačim. Ali to ne znači da ta riječ nije mala tepsira. Znači, sav Kur'an je pro, protumačen od strane ili poslanika, ili njegovih ashaba, ili generacija koji su učile pred ashabima. To je jedan od dokaz da u Kur'anu nema riječi čije se značenje ne može razumijeti. Drugi dokaz Šehlu sam navodi da je nepojmljivo da Allah Želešanu objavi svome poslaniku i umetu objavi govor kojeg bar on nije razumio. Nemoguće nepojmljivo, razum ne prihvata, logički se ne, ne može prihvatiti. I treći konsenzus kojeg navodi šehol islam ibn Utejmije, kaže složili su se islamski učenjaci da imaju pojedine riječi u Kur'anu čije suštinsko, istinsko značenje zna samo Allah znašano. Naprimjer, riječ ruh, duša. U arapskom jeziku je poznata i učenjaci razumiju njezinu značenje u arapskom jeziku. Šta znači riječ ruh? Ali njezinu suštinu, ko zna samo? Allah, jer Allah kaže da samo on zna šta je duša. I njenu suštinu i kako izgleda i tako dalje Zatim Allahova svojstva Islamski učenjaci Znaju u njihovo vanjsko značenje kada Allah kaže za sebe da ima ruku Islamski učenjaci znaju šta se u arvskom jeziku Podrazumije pod rukom Ali ne znaju njezinu suštinu Zato kaže ima malih pitanja o suštini Allahov iz svojstava je šta Oznose Allahov uzignuća je nootarija Jer da bi nešto opisao Da bi nešto o nečemu rekao Moraš ili ga vidjeti Ili ti nešto slično ili ne, ne, da ti ga neko opiše. Ako nemaš ove tri stvari, ne možeš govoriti o nečemu. Ili da ti lično vidiš, ili da ti ga neko opiše, ili da vidiš nešto slično tome. A Allaha nije vidio niko, niti mu imaš šta slično, niti nam ga je opisao neko, niti, niti, ga, niti ga nam je neko opisao nečim što je slično njemu. Zato znači o Allahu se može govoriti samo ono što je on objavio u Koranu i Sunnetu. Zato kaže Imam Ahmed la Yusufullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluhu. Allah se napisuje osim onako kako kako je sam sebe opisao i kako ga je opisao njegov poslanik. To je znači treća treći idžma, treći konsenzus kojeg naudi Šejhul Islam el-Mutaymi kada je u pitanju riječi u Kur'anu odnosno da li je moguće da se u Kur'anu prenose neke riječi koje nemaju značenje. Slijedeća tačka kada je u pitanju Kur'an jeste Da li je obavezno raditi po iznimnom kirajetu? Iznimni kirajet je onaj kirajet koji je došo Mutavatir predajom. A govor, to ćete učiti i kod brata Abdullavarca, šta je Mutavatir? To je da u svakoj generaciji ga prenese veliki broj prenosioca. A šaz jeste da ga prenese jedna osoba. Na Naprimjer, imamo kirajet Abdullahebi Mes'uda. Imamo Mushaf Abdullah i Nesuda, u kojem on u nekim stvarima se razilazi sa to ostalih ashaba, gdje se samo kod njega prenosi određene riječi koje nema kod ostalih ashaba. Takav kirajet se smatra kirajet iznimnim kirajetom. Ima znači deset mutavatir kirajete, to ću vam bolje pojasniti ovaj Hafiz. Ima deset kirajeta koji su mutavatir, koji su došli preko velikog braja prenosioća. Imaju, ima nekdje oko e, tri ili četiri kirajeta koja su, koja su iznimna. Kada budemo navodili primjer, puno će vam biti jasniji. I koliko to utiče na razliženje islamski učenjaka određenim pitanjima. Iznimni kirajet, svi su se složili islamski učenjaki da nije Kur'an. Jer da bi nešto bilo, Kur'an mora biti mutavacir. Da bi određeni ajet, mi prihvatili kao da je od Kur'ana, mora se prenijeti mutevacir predaju. Mora ga prenijeti u svakog genera, mora doći znači, preko velikog broja prenosioca. A Kur'an je takav sav. Od početka do kraja mutevacir. Svaki ajet je prenio veliki broj saba. Kažu, znači, da kirajet, iznimni kirajet nije od Kur'ana. Međutim, da li se radi po njemu? Da li se radi po njemu? I mišljenje da se po tvojom kirajecu radi zbog toga što je on u najmanju ruku riječ a on to nije mogo reći a da nije čuo poslanija sa osadna praktičan primjer islamski učenjaci su se razišli kod posta kod kefareta, kod iskupa Da li smo obavezni postiti ona tri dana, kad, kad, kad ne možemo, na primjer, ni osloboditi roba, a prije toga ne možemo e, nahraniti siromaha, niti ga odjenuti, niti osloboditi roba, onda nam Allah ostavlja mogućnost da tri dana postimo, kad se zakletemo pa prekričimo zakljetvu. Kakav je iskup? Iskup je da se ili nahrani siroma, ili da se obuće, ili da se oslobodi rob. Poslije toga se prelazi na post, tri dana. Epo, Allah je li sano kaže, Postite tri dana. Nije rako uzastopno, neuzastopno, tri razšta dana, nego je ostavio. islamski učenjaci se razišli da li je obavezno postiti ta tri dana uzastopno. Pa tako ima Ahmed i ima Mebohanifa smatra da je obavezno ta tri dana da budu uspojena. Dok imam šafija, imam malih, smatraju da može u bilo koja znači danas, pa za deset dana i tako, gavno da budu u tri dana. A šta je povod? Ovo me razilazim upravo što su se razišli oko kiraje, oko iznimnog kirajeta. Jer se prenosi od Abdullaha ibn Mas'uda da je ovaj ajed pročitao Fesalastu Ejjamin Mutetabi Atin Tri uzastopna dana A nema u ovome našem Kur'anu u kirajetima ostalija šava ne, ne prenosi se ovaj dodatak uzastopno Dok kad Abdullaha ibn Mas'uda i Mas Ubeja ibn Ukabe se prenosi ovo Mutetabi Atin E sad oni koji uzimaju kao dokaz iznimni kirajet Kažu Dula ibn Mesutu nije moglo reći a da nije čuo Allahog poslanika tako u Beji ibn Kav. I na osnovu toga jače je mišljenje da se ta, ta, ta, ta, ta tri dana moraju biti uzastopne. Zato, zato govorimo i ki Kirajat Šaze i vezan je kada je u pitanju Kur'an vezan za Usul i Fikr. Jer se na njemu na osnovu ovoga temelja je mnoga razilaženja koja se dogodila i u nasljednom pravu. Jer imate Kur'anski ajed gdje Allah govori o nasljednom pravu i kaže u inkar ne rađulu يورثو كلاله وله اخو او اخت ماشي ако čovjek bude nasljeđivan kelalo a kelala je onaj koji nema ni, si, ni, ni, ni asla ni aslanifera nema ni oca ni, ni sina to je kelala ako čovjek bude tako nasljeđivan kaže a ima brata ili sestru Abdullah ibn Mas'ud ja je rekao je jednostavno walehu akhuna uhtun liun a ima brata i oca ima brata i sestru po po majici. Tako da ovaj ajet se odnosi na braću i sestru po, po majci Kakva je propisa ako ostane, ako ostane za čovjeka, brat i sestra po majici. A upravo vidimo kirajetom koji se prenosi kod Abdullah ibn Suda, je to on sigurno slušao od, od Allahog poslanika i ispravnije da se po tom kirajetu radi. Neki su rekli, na da je to svatanje samog shaba, kada je to njegov vlastiti i I mogo je potrefiti u tome, mogo je pogriješiti Nemoguće je da ashab kaže takvu stvar Bez toga da nije čuo Allahog bosanika Jer jedan ashab Znači učenjaci ne govore o Allaho jer je bez znanja Zar je moguće da najbolja generacija govori o bez znanja A o Kur'anu, a po stvari sa kaže Men kale fil Kur'ani ma lejse Bi gajre ilmin fel jatebevu o makadehu minennar Tirmizi kaže zao hadiza je hasen Kaže, ko kaže o Kur'anu bez znanja Neka sebi pripremi mjesto u vatri. Znači je moguće da ashabi koji su prenijeli ovaj hadis govore o Kur'anu bez znanja? Nije moguće. Sigurno su čuli Allahovog poslanika su srednje gdje je određeni ajed protumačio. Međutim, to nije bio od Kur'ana. Ali ashab je mislio da je to od Kur'ana i stavio je to u svoj mushaf, Abdullah i Mesud u ovom slučaju. To što se tiče Kur'ana. Prvog izvora. Nećemo znači, zadržavati stvarima koje ćete slušati od brata Hafiza a uh, Muhammeda nego ćemo se nas interesuje ovdje detalji koji su vezani za usul Prelazimo na drugi izvor sunnet. Isto ovdje se nećemo baviti pitanjima koja ćete učiti kod vrata Abdulvarisa, nego ćemo se nego ćemo mi pristupiti onom problemu sa usulske strane. Uh, mi ćemo kad je u pitanju sunnet uzeti tri stvari. Prije svega jučer se učili da je sunnet izvor u vjeri, naveli ste dokaze, nema potrebe da sada ponovo navodimo dokaze da je sunnet izvor. Ali mi ćemo se baviti drugim stvarima. Prva, prva stvar jeste, šta znači slijediti poslanika? Salallahu alaihi wa sallam. Kaže slijedinje poslanika. Šta znači tu? Kažu islamski učenjaci, odnosno učenjaci fikha, da slijedinje poslanika sa oselem znači slijedinje u njegovom postupku i u namjeri. Znači, ako se ove dvije stvari spoje, u određenom postupku, za njega se kaže da je sunnet. I ako čovjek znači, spoji vanjsko djelo i unutrinu, znači nijet, u tom slučaju se za to djelo kaže da on slijedi i poslanika sosebno. Kao što je poslanika sosebno činio sedam krugo ovako, kabe, zatim je klanio dva rekata kod makamu Ibrahima. Znači to je vanjsko djelo, to što je radio ti pokriti to je vanjsko djelo. A zbog čega je to poslanika sosebno radio? Zbog toga što mu je Allah naredio i vade ti činio. Poslanik Sao Selem je radio te postupke, a radio je sa, sa i sa sanijetom ibadeta. Ako je Poslanik Sao Selem uradio određene postupke, ali nije uradio s sanijetom ibadeta, slijedjenje Poslanika Sao Selem tim stvarima nije ibadeta. Na primjer, Poslanik Sao Selem nekad klanio na određenom mjestu, pod određenim drvetom. Sam, sami vanjske postupci namazi, znači slijedjenje Poslanika Sao Selem, ali da li je Poslanik Sao Selem pod tim drvetom klanio zbog toga što je to ibadet? Nije, prema tome, onaj koji bi klanjao pod tim drvetom ne čini i badet. Čini, znači, izvršava naredbu, Allah uđelšanu namaz. Ali nije, taj njegov postupak pod drvetom ne smatra se sunnetom, ni ti ima nagradu za njega. Znači, da bi se za određeni postupak reklo da je sljeđenje poslanika sa sele moramo gledati. Zbog čega je poslanik sa Selem to uradio? I za sam njegov izgled. Tog, tog vanjskog dela. Zato su se islamski željaci razišli po mnogim pitanjima. Kao što je, na primjer, To je ona dželsa koja pravi onaj, onaj razmak kada se dižemo e, sa sveđe i dižemo se na treći na treći rekat, Kada klanjemo četiri rekaat. Neki sjedaju i odmaraju pa se dižu a neki se odma dižu. Zbog čega? Zbog toga što se razišli. Da li je to sunnet ili nije sunnet? Jer neki kažu da je to poslanje sa Selem radio, ali radio zbog toga što je bio bolestan. Pa je se morao odmoriti i onda nastaviti namaz. Sjedni bi, odmori bi i nastavi namaz. Kažu, znači, sljeđenje poslanika ovme nije nije sudnet, nego jer je to poslanik radio iz bolesti. Dok drugi kažu to je poslanik sa soljem radio zato što je to ibadet. I sljeđenje poslanika sa soljem u tome je ibadet. I mnoge druge stvari oko kojih su islamski uši hajaci razišli, upravo zbogovoga, su se razišli da li je to poslanik nije tio time ibaditil nije. Ako je nije tio ibade, znači to je sljeđenje poslanika sa soljem u tome je sunnet. Ako nije nije i nije namjeravo ibadet, onda nije sudbat to, to znači sljeđenje poslanika i da bi se da bi se za određeni postupak reklo da je sleđenje poslanika mora ispuniti ove dvije stvari tako da ovdje znači bitno je napomenti Vrašu, da ovdje nije dozvoljen inkar kako se desi da jedni kažu djelset ili istiraha je sunnet a drugi kažu nije ne smije jedan drugom pribovrt zato što i cu se u osnovi dogodio isti hadel to je ibadet ili nije ibadet a ovdje su sami ashabi čini isti hadel pa ibn Omer smatra da je to sudbat Dok se drugi asabi smatrali da to nije sunnet, nego da je to poslanik radio iz, iz bolesti. Tako da ovdje ne smije jedan drugog ukoriti. I zabranjen inkar u ovom slučaju da jedan drugom kaže, ti radiš novotariju, to poslanik sa oseljem radio zbog bolesti. A šta će šeći onda za Ibnomera koji je to radio i rekao je da je to ibaljet. Druga stvar vezana za sunnet jeste sami postupci Allahog poslanika sa Nama je naređeno da slijedimo poslanika, a o čemu? Postavlja se pitaju u čemu nam je naređeno da slijedimo? Zato su učenjaci u Sula, u Suli Fikha, napravili podjelu postupaka Allahog poslanika na tri kategorije, kako bi mi znali šta smo obavezni od toga slijete, šta nismo. Tako, prva vrsta postupaka jesu prirodni postupci, kao što je pijenje, jedenje, stojanje, čučanje, spavanje. To su prirodni postupci koje je poslanik sa oselem kao čovjeka. Da li smo mi njega obaveznutim stvarma slijediti? Nismo. Je su to prirodni postupci koji je poslanik sa selam radio. Međutim, ako bi čovjek radio te postupke s nijetom da slijedi poslanika sa selam, da na mjestu gdje on izuo obuću da i izvijemo, na mjestu gdje je on ovaj popio vodu da im i mi pijemo, na način kako je on ovaj sjedio da i sjedimo, u tom slučaju ako čovjek za nijet ima će ima će nagradu ne za postupak, nego za svoj niet slijedanje Allaha kusenih. Jer se prenosi od Ibn Omera, neki je sadbi se rekao da je poludio zbog toga što je slijedio svaku stopu Allahog poslanika. Čak gdje je nuž dobavljio, Ibn Omer je to radio. I rekao je da to radi zbog toga što slijedi poslanika. Ovo je predaj biljeđi imam Buhari. i činjac iz ovoga izvlače da čovjek ako nije ti u tom slučaju da e, oponaša poslanika sa selem, da imaće ima za oponašanje, za taj nije to oponašanje imaće nagrad. A sam postupak nećeš, jer to nije sunnet. To je prirode prirodni postupci koji je činio poslanik. Zato kaže, ima Mahmed, jedan od mu hadisa, od onih koji su uh, strikto slijedili Allahog poslanika. Kaže, nisam nikad čuo hadis od Allahog poslanika, a da ga nisam sprovoju u praksu. Čak, kaže, kad je jednoj prilike uzeo, kad je činio hijjamu, znači vadio štetnu krv, dao je hijjamu ovome koju mu to čini, dao mu je dinar ali to nije uopšte vrijedilo dinar, to je ispod vrijednost je bila ispod dinara. Pa su upitali ga zbog čega se dao toliku vrijednost. Kaže poslanik i prenio je hadis: Poslanik sa selamje činio hijamu i dao je hajjamu dinar. Znači u u stvarima nismo obavezni slijed poslanike ali ako nam je iskreno nije imaćemo ćemo, ćemo nađe. Druga vrsta postupaka Allaho ko poslanika sallallahu alejhi ve sellem jesu posebni ili specifični postupci koji su bili svojstveni samo njemu. Kao Allahom poslaniku. A nato to nas upućuju posebni dokazi koji kažu ovo se odnosi samo na tebe. Kao što, na primjer, su soselem bilo dozim da mu dođe žena i kaže poklanjam te se o Allahom poslanicu. Bez staratelje, bez mehra, bez ničega. Poklanjam te se o Allahom A kaže Allah izlašanu i samo tebi. Jer nama dozimno nam dođe žena i da kaže ja ja se tebi poklanjam nije nego imaju propisi i tako dalje. Poslanih svoj Srelem je bilo to dozvoljeno. Zatim poslanih svoj Srelem je jedino bilo dozvoljeno da oženi 9 žena ili više od četiri žene. Zato što se prenosi za vjernike, ostale se prenosi ajet da se ženimo sa toliko, sa toliko i sa toliko. A isto tako došlo je čovjek koji ima u Jahilijetu 9 žena, 8 žena, a u nekim pradama se prenosi i 10, pa mu je poslanih rekao ostavi četiri a ostale, ostale razvedi. Što je dokaz da umetu nije dozvoljeno da ima više od 4 žene. I ako bi čovjek slijedio poslanika sa vselem u tome, bio bi grešan, a ne, ne nagrađen. Znači postupci koji su specifični i posebni i odnose se samo na poslanika sa vselem. I treća vrsta postupaka su postupci pojašnjenja ili propisivanja. U kojima poslanik sa vselem pojašnjava ili propisuje ummetu određeni propis svojim postupkom. Kad kažemo pojašnjava, vi znate da u Kur'anu naređen namaz. Ali je li, pora, je li pojašnjen? Nije, zato se prenose postupci poslanika koji nam pojašnjava način obavljanja namaza. Pa kaže Salu kama ra'itu muni usalli i hadisovi Kebilji Buharija od, od Malika ibn Hawayrisa. Klanjate kako ste mene vidjeli da da klanja. I Poslanik se je praktično pokazao kako se klanja, a njemu je došao Džibril i praktično mu pokazao kako se klanjati. E takva vrsta sunneta gleda se. Ako je ono što Poslanik se selem pojašnjava dž Znači, ako se radi o namazu i samo, sve ono što pojasni i pojašnjeno postaje vađivom. Ako je ono što pojašnjava vađiv i pojašnjeno postaje, i, i, i samo pojašnjavanje postaje vađivom. Ako, na primjer, poslanik sa osvrljem pojašnjava namaz, sve ono što ulazi u, u, u pojam namaza, ono što je poslanik praktično pokazao, biva šta? Vađivom. Ako je ono što poslanik sa osvrljem pojašnjava dobrovoljno, Normalno, ako je to samo dobrovoljno, onda je i sve te stvari koje uslo dolaze su dobrovoljni treće je da budu dobrovoljni. To su tri vrste postupaka Allahovu poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Zatim prelazimo na sljedeću tačku. I ovo je jako bitno da znamo kada, šta, u kojim stvarima smo obavezni slijedi poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Kada bivamo nagrađeni, kada bivamo kaženi, a kada nam je ostavljeno. Naci ako za nijet imamo lijep nijet imat ćemo za taj nijet nagradu a kada uopšte nećemo biti nagraženi onaj a to je kad, kad ne budemo činili te postupke koje je poslanik usselen činio kao prirodne postupke kao što su sjedinje, jedinje, pijenje tako dalje. Međutim stvari je na primjer nošenje duge kose. Nošenje duge kose spada u prirodne postupke koji su bili poznati kod Arapa. Nešto što uopšte se nekosi s isa šerijatom. I šerijat nije došao sa posticanjem, nema nijednog hadisa gdje poslanik usselen kaže puštajte dugu kosu. Ili gdje on pohvali one koji nose dugu kosu. Nego je to bila stvar koja je bila poznata kod Arapa i poslanik sa vjera, odnosno Allah je samo ostavio. I onaj koji bude nosio dugu kosu sa nijetom da oponaša Allah, poslanika znači onoliko koliko je on nosio za taj svoj nijet će imati nagrad. Ali ne može se reći da je to sunnet s kojim je došla vjera. Ne može se tako reći. Jer poslanik zao srednjem nije došao sa tim sunnetom, nego on bio bio, bio poznat kod Arapa prije. Ne znam, osim jedne predave gdje on postiče na a da bi nešto bilo sunnet, mora ili doći ashab pa upitati pa poslanik prešutiti sa ili poslanik sa loselim savjetovat i reći ne znam rate to i to. Da bi bilo sunnet ili pohvalno ili ili mustahabili lijepo da se da se radi. I to je jako bitno kod čovjeka da sam zna razlikovati. Kaže ovaj ostavlja sunnet, ili ovaj radi sunnet, ili na primjer nošenje štapa, Allahu ko sa njegovim suselim koji ga je nosio radi radi potrebe. Da li je sada onaj koji nosi štab bez potrebe, da li on slijedi poslanika sasrnem? Pogotovo u situaciji kad ljudi to ne shvataju. I čovjek dođe i nosi štab, kako ovo je sudnjata laog poslanika Da li prenosi se jedna predaja gdje poslanika sa sasrnem postiče na nošenje štapa? Ne prenosi ni jedna predaja. Da je poslanik sasrnem rekao da je to lijepo, da ga je neko upitao da shava. Jer, kao što se malo čuli, lijepo ono što je došlo ovom vjerom. Jer je nemoguće da stvar bude lijepa da na nju š A logički je nemogući da stvar bude lijepa a da posljednik sa svem nije na nju uputio. Jer su o rekli. Ar rasulu saloseleme ma tarake šejan munkeran illa o haddara minhu. Posljednik sa svem nije primijetio nijednu ružnu stvar a da nije na nju upozorio. I neko je od asava prednio. Ne mora to biti velika grupa samo možda jedan od asava je prednio. O ma tarake hayran illa da' ilaihi i hassa alih, ali je video ni jednu dobru stvar, ni jednu lijepu stvar da na nju nije posti i da nije naredio da se da se radi. I zadnja stvar e, koja je vezana za sunnet, hemićemo danas, znači stati kod sunneta, u sljedećem predavanju ćemo nastaviti sa drugim izvorima šerijata, a to su rekli smo ovaj konsenzus i kijas, pa ćemo govoriti o njima. Zadnja stvar na koju bi se zaustavili danas jeste posl poslanikovo ostavljanje. Suprotno, ovme sadar smo govorili. Ovdje smo govorili poslanikovim sa oselem postupcima. Postoji i poslanikovo ostavljanje. Kad poslanik sa oselem ostavi određeni postupak, da li je to nama sunneti da mi i mi to ostavljamo? Poslanik sa oselem prenosi od njega nešto ostavio. Da li sad umet isto tako kad ostavlja tu stvar, čini, čini i badic. Zato su islamski učenjaci poslanikovo Sao Selem ostavljanje određenih postupaka podijelili u dvije u dvije skupine. Postupci za koje se jasno prenosi od putema Ashabade poslanik Sao Selem ih ostavio. Kao što su riječi Abdullaha ibn Abbas, radijallahu nohu hadisu, koji ih bilježe sedmorica, znači šest ovih poznati prenosijaca imam Ahmed poznati sam ko su šestorica to su imam buharija imam muslim imam Ebu Dawud, imam Tirmizi imam Nesai, imam Ibnu Mađe kad se kaže u terminologiji šestorica, misli se na ovu šestoricu i još uz njih imam Ahmed kad se kaže sedmorica odnos kad se kaže djema misli se još na imama Ahmeda ovaj hadis bilježe sedmorica kaže anna nebije sallallahu alihi wasallam sallal idejni Bi gajri adanin vola ikame. Poslanik sa osvelem klanjao oba dva bajrama bez ezana i bez ikameta. nači ostavljio je učenje, nas interes je ovaj dio, ostavljanje. Ostavio je učenje ezana i ikameta u oba bajrama. Ovdje se jasno prenosi da je poslanik sa osvelem ostavio učenje ezana i ikameta. To je prva vrsta ostavljanja. Druga vrsta ostavljanja od strane poslanika sa jeste... Da se ispune svi uzroci u njegovom vremenu, da uradi određenu stvari, on je ne uradi. Ispunili su se uslovi i pretpostavke i povodi da poslanica o sredljem uradi određeni postupak koji on ga i pored toga ne uradi. Kao što je, na primjer, ostavljanje, odnosno neizgovaranje nije ta riječima. Kao što je to kod neospoznato. Ne vidi tu je no salije i širine rekaten i tako dalje. Poslanica o selim. Ja se potreba i postojala je potreba da ljudima pojasni, da li je, da li se nietizgovara, rješio li izgovara, a on ga je prešutio. Pošto ga je prešutio, a postojali su povodi da pojasni, da li se on radi ili ne radi, ostavljanje toga biva sunneto. Jer je, znači postojala je potreba da poslanik sa selemg ga uči, ali ga nije učio, a na, na to ukazuje to što ga nikoda sahaba nije prenio. Jer rekli smo da ashabi nisu ostavili ni jednu stvar koji je poslanik Soselem izgovorio da je nisu zapisali i prenijeli ummetu. To su dvije vrste ostavljanja. Prva je jeste da jasno ashab kaže poslanik je ostavio to i to. I druga vrsta ostavljanja da se ne prenese jasno preko ashaba ali su postojali svi uzroci da se taj postupak uradi i poslanik Soselem ga nije uradio. Pa vidimo nije znači ne prenosi se da je poslanik Soselem učio nijet Riječima. Niti se prenosi da je zajedno sa ljudima učio dovu poslije namaza. Ako je, a, znači, ako je to bio ibadet badet, poslanicom Selem ga je bar jedno mora urati da ga shabi vidi. A ostavio ga je, ali nije se prenulo, nije niko da shaba rekao poslanicom Selem nije učio dovu poslije namaza. Ali se ne isto tako ne prenosi da je da je radio, prema tome to, to ostavljanje ukazuje na to da to nije bilo propisano. I samim njegovim ostavljanjem to biva sunnet. Pogledajte, špaha, kad ostavljamo određene postupke, činimo sunnet. Zato što je poslanicat svelem ostavio, ostavio taj postupak, jer je, jer onaj nije propišan. Eh, da bi određeno ostavljanje bilo sunnetom, moraju se ispuniti dva uslova. Znači, kada nešto ostavljamo i ne činimo, i poslanic ga je ostavljio, da bi to bilo sunnetom mi da bi mi time slijedili poslanicat se postavljali se dva uslova. Prvo, da, se, da postoje povod, to smo malo prije govorili, da postoji povod da se nešto uradi i ne uradi se. Postoji povod da se nešto uradi i postoje li si znači, uzroci da, da poslani sa sve ljudima pojašni da li je, nije, učenje nije ta ovaj, obaveza ili nije obaveza ili treba ili ne treba. Ali poslani sa sve ljudima, toga nije pojasni u metu, što ukazuje da to nije da nije bilo propisano. To je prvi uvjet, da postoji povoda da poslani sa ne uradi. Suprotno od toga, ako, postoji, ako ne postoji povod I poslanik Sao Selenga nije uradio Onda njegovo ostavljanje ne biva sudnetom Poslanik u, u njegovo vrijeme Da pojasnimo praktičnim primjerom Nije bilo borbe protiv onih koji, koji, koji nisu davali zekat. Zbog čega? Zbog čega što nije bilo povoda da se vodi protiv njih borbe Da su ili udavali zekat. U vrijeme Ebu Vekra Ebu Vekra je vodio borbu protiv onih koji su dali kođi davale zekat. Hoćemo li reći da je Abu Bekri ovdje do, se suprotstavio Allahovom poslaniku, sa Uselim jer je došao sa nečim što nije radio poznanik, borio se protiv onih koji nisu davali zekat. Zato što su dvije različite situacije. U vrijeme poslanika sa Uselim nije bilo povoda da se vodi protiv nje borba i poslanik sa Uselim je ostavio borbu protiv nje. I onaj koji bi ostavio borbu protiv nje u ovome slučaju Ne bi, slidio, ne, ne bi se smadro da čini sunnet, jer nije ima povoda za, za, za njegovim ostavljanjem. A Ebu Bekr nije činio suprotno jer u njegovo vrijeme se pojavljaju oni koji su ostavili davanje zekate. To je prvi uslov. Da bi naše ostavljanje bilo sunnetom. I drugi uslov da ne postoji prepreka za ostavljanje. Znači, poslanjstvo srljem je neke postupke ostavio ali su postojali povodi zbog čega je i ostavio. Kao što je neprimjer Taravih namaz. Poslanik sa Selem je ostavio teravih namaz zbog čega? Zbog toga što se kaže Bojao sam se da vam ne bude vitr propisan. Kada je poslanik sa Selem umro i preselio na onaj svijet nestalo je te bojazni jer sa poslanikom sa Selem odlazi se rijet. Nema više propisivanja posle poslanika sa Selem Omer radi Allahom ponovo vraća jer je poslanik sa Selem tri noći klanjao posto ga je prestao iz bojazni da ljudi ne bi to uzeli kao vađu. I onda Omer ponovo uspostavlja Taravih namaz jer se više nije bojalo za ljude da će to uzeti kao, jer je moguće da Omer pro, propiše uh, Taravih namaz kao obavezni. Jer je poslanih sa osvrljem i Allah jedini su musari oni koji propisivaju i mogu, mogu da narede nešto. I kada, kada je prestala ta bojazan, ponovo je uspostavljen Taravih namaz. Naci drugi uslov da naše ostavljanje bude bude usnedom jeste da nema nikakvih prepreka da nešto ostavimo. Ovde bismo se zaustavili. Molim Allaha dželešanu da nam pomogne, da nas uputi, da shvatimo ovaj govor i da po njemu radimo i da na druge prenosimo i da nam omogući i olakša svatanje njegovog govora i govora Allaha kvasanika sallallahu alaihi ve sellem. Ako nešto nije bilo jasno u okviru ovoga šega, bilo po pitanju Kur'ana, bilo po pitanju sunneta, ako postoji povod da se nešto uradi, a poslanica Osrljega i pored toga ne uradi, e, ako bismo mi isto to uradili, činili bismo sunnet. Kao što, na primjer, poslanica Osrljeme ostavljao učenje Ezzana na Bajramima. Postoji je ovaj povod da se uči, ali i poslanik nije učio. E, mi isto kad ih ostavljamo učenje Ezzana na Bajramima, šta činjemo? Činimo sudnete. I ne može sad neko doći propisati Ezan za Bajrame? je rekli bismo da onaj koji propiše Ezan za bajram bio bi Novotar. Zbog čega? Zbog toga što... Ako je bila potreba za Ezanom, zašto poslanik sa Silem nije učio Ezan? Znači ali se potreba u tom vremu da se uči Ezan. A i pored toga da poslanik sa Silem nije učio. E u tom slučaju mi činimo... Sunnet ostavljanje onoga što je poslanik ostavio. Ako mi izbjegavamo učenje Ezzana na činimo sunnet i bit ćemo nagrađeni kod Allah. Žličan. Ne samo činjenjem postupaka, jer ovdje smo govorili o dvijema kontradito, potpuno kontradiktovnim stvarima. Po, po, i postupci i poslanikovo ostavljanje. E sada, ako poslanik, salallahu alaihi wa svelem, ostavi određenu stvar, međutim nije bilo povoda za, uh, onaj, za njezno činjenje, u tom slučaju našim ostavljanjem ne činimo sa ne. Ako bismo mi ostavili borbu protiv onih koji ostavili uh, na, u ovome vremenu protiv ljudi koji ne daju zekat A ljudi daju zekat na primjer. I sad da se mi borimo protiv njih, da li u tom slučaju ostavljanjem činimo i vade? Ne činimo i vade. Zato što nema povoda da protiv njih vodimo borbu. Jer daju zekat Tako isto poslovni za svojom radio. A Ebu Bekri je usupio suprotno zato što su ljudi ostavili ostavljaju davanje zakejate. Ovo je malo, jes malo je, ja sam vam rekao, u suli fik težak, nije lahak. Ja namazim da ga što više pojednostavim. I zato sam skratio, na primjer, o Kur'anu, kao kao izvoru šerijalskom, može se govoriti, čitavo predavanje i predavanja, ali ja sam odabrao najbitnije detalje, upravo da vas ne bi, tu ima još pitanja koja su jako bitna, ali mislim da ipak onaj, ne biste mogli shvatiti da, da ipak bolje da se zadržimo, ne nećemo, bit će vam korisnije puno. Ako gledaš. Na nijet, ti ćeš imat nagradu za nijet. Jer smo kad smo ovdje govorili, bez obzira uzijeli mišljenje da je uh, žel se tu listiraha, znači uh, sjedenje za odmor, da je sunnet ili nije sunnet, ako ga budemo činili sa nijetom da oponašamo poslanicu, imat ćemo nagradu za oponašanje. U svakom slučaju ćemo imati nagradu. E samo je pitanje da li je to pritvrđeni sunnet koji ga je poslanicu radio zato što je to i badet ili nije. Ja se na tome temeli, da li je dozvoljeno da čovjeku kažeš ti činiš Ili radi zbog toga što je ovo sudnet. To je, je razlika. Ali za svoj ćeš nijet imati nagrod, bez obzira koje od dva dva mišljenja uzmeš. Jer imaš nijet slijedjenja postanika, hoćeš da sjediš kako on sjedio. Kao što je to vidjeli smo radio ima Mahmed, kada je naplacio isto onoliko koliko... Ja, ja, to je sad... Ja, po, Ali ja sam naveo primjer štapa. U ovakvim sredinama gdje ljudi ne shvataju... Mislim, pogrešno se shvata... A isto tako puštanje kose, znači kod nas u određenim sredinama, urfu, čak poste može biti zabranjeno u običaju jednog naroda, ako je poznato, na primjer, da samo klošari nosi dugu kosu, tada je moltezim u zabranjenu da nosi dugu kosu. Jer je u adetu muslimana, na primjer, određenim mjestima poznato da klošar nosi. I šta će on o tebi reći? Znači, ti si klošar. Ti si klošar. I ti kaži, klošar, meni govori, treba slijet sunneti, treba. Zato se ljudi ne svataju. Ali taj se običaj sa ne Ili je, kaže poslanik sa oselem Mare ahul muslimuna hasanan fe hua inda Allahi hasan Što muslimani vide lijepim I ono je kod Allaha lijepim Jer je nemoguće da muslimani nešto vide lijepim A da zato nemaju osnovu Osnovu ovoj vjeri Da se muslimani svi slože da je to a Normalno mjesto gdje je raširano Nošenje duge kose ha? Melonja eh. To upravo dokazuje da nisi svati ono što sam ja govorio Jer ja sam navioo tri konsenzusa i da svaki svaki je bio precizan. Rekao sam prvi konsenzus da se složilo u Kur'anu nema jedne riječi koja nema značenje. Pazi, znači, pazi ono što govorim, da nema jedne riječi koja nema značenje. To je prvi konsenzus. Drugi konsenzus da nema ni jedne riječi koju bar neko iz umjeta ne razumije. U najmanju ruku poslanih sasele. Ti je spomenuo riječ vehn. Znači najmanje koje je mogo razumjeti je ko? i treće, rekli smo da nema ni da, da imaju neke riječi u Kur'anu ja, čiju suštinu zna samo Allah izlašava jasno smo razgraničili i znači ovaj govor uopšteno upućuje na to da svaki čovjek da mi kao muslimani znamo svaku nađenje svake riječi znači svaku stvar smo stavili na nijem mjestu I... imaš određene ajete koji su mutešabi meni nejasni meni, ali su jasni učenjacima I oni znaju šta znači. Imaš određene ajete koji su nejasni učenjacima, ali su jasni kome? Poslaniku sa osele. Tako je znači, ja sam sa tog aspekta govorio da nema ni jedne riječi koja bar nekome nije jasna. Što se tiče ovi dostignuća naučnih i proučavanja, ja sam slušao islamske učenjake kada govori. Govoriti o Kur'anu sa naučnog aspekta mora se imati podloga u govoru selefa. Kur'an, bilo da govorimo o njemu sa vjerskog aspekta, bilo sa naučnog aspekta, moramo zato imati podlogu u govoru nekog od, od generacija. Neki će se iznenaditi da je šeholi Sraban i Blucemije poznao u svoje vrijeme geografiju kao što je poznao šarijatske nauke. I sam je još u to vrijeme u svojim frtstvama govori o, pro, o, o, o pojavi pomraćenja sunca sa geografskog aspekta, ne sam šarijatskoj, gdje on pojašnjava detalje kako se dešava pomračenje sunca. Kao pravi geograf. Razumiješ? Znači, sada ako mi dođemo u ovome vremenu, a nemamo veze ni sa arapskim jezikom, ni sa osnovama, ni sa tefsirom, i uzmemo neke ajci kažemo, ovdje se nauka podudara s ovim ajcom, to nam je zabranio čak i kad bismo potrefili. Zato što to nije uslov da bi ljudi vjerovali u Kur'an. Jer je Kur'an po svome sastavu, po svome stilu, po svome govoru, nadnaravan. Nije potrebno dokazivati da, da određeni ajci upućuju na ono što je nauka Što, se, što je pogrešan danas, pogrešan pristup. Ljudi se pozivaju u, u vjeru na taj način, što je pute, šarija, i maturidija racionalista. Što ljude prvo time pozivaju u vjeru. Čime su poslanici pozivali vjeru? u vjeru? Ja kao mi je budu la male, kumi ni lajim gajru. vrijeme je bilo i racionalista, bila razvijena i nauka. U, u vrijeme i sale i salama. Ali šta su prvo govorili ljudi? Ljudima. Vjerujte u Allah jer vi pod njega Boga nemate. Nisu počinjali sa razumskim. Ova se vjera nekosje sa razumskim, sa racionalnim dokazima. Ja mislim da je pogrešno da se na muhadare predavanja o Kur'anu pozivaju doktori koji nemaju vezi sa šedijackim zdanjem. Možda će on potrefit u svome govoru i nema, nema sumnje da ima stvari koje vidi se da je, je Kur'an o njima govorio i da, da se pojavili u savremenoj nauci. Ali ti ljudi ne poznaju Kur'ana sa njegovog pravog aspekta, to je sa, sa šedijackog aspekta i mogu potrefit, ali nije to nije to osnova ovoj vjere. I na to svela vas ljudima da oni drže čak predavanja kaže ovici Allah je ovdje rekao kad se ovo uradi evo vidite nauka je to potvrdila moramo imati potvrdu u govoru nekog od, od učenih ljudi iz iz ovoga ummeta jer Kur'an nije mala stvar to je Boži Bozhi govor Allahaov govor kojim on podučio određenu grupu ljudi prije svega svoga poslanika poslije toga poslanika as-saleme podučio ashabe i misli da se tu upada u jednu grešku onaj što se toga tiče čak ako pogodi ja sam sa spomenom pogriješio je. ma to su jasne stvari Osman ja uopšte ovdje nisam pozvao Dozvoljeno je, znaš zbog čega? Zato što o je o tome govorila ulema koja poznaje šarijat. Ti ćeš naći u knjigama u Leme koja poznaje šarijat da govori o tim stvarima. E, ako nam takav čovjek govori o tim stvarima, on njega prihvatamo. Zato što on razumije vjeru prije svega, razumije Kur'an, izučuje arapski jezik. I on nam dođe i kaže, međutim, postoje i razumski dokazi koji pučuje da je Kur'an možiza. I onda nam navede ajete, kaže, islamski učenjanci rekli to i to, da svaki Ako smo našli u knjigama ljudi koji dobro poznaju Kuran sa šarijaskog aspeta, normalno spominju i ove, i ove stvari. I evo dokle se ide samo halali, da amirati ne vedem primjer koji se dogodio preko interneta, govori Allah Jelšanu, Sad ova riječ vrde, može znašiti ruža, skorije starackom jeziku ruža, ali to se govori u sudnjem danu, znači da se to dogodi sa, sa nebom na sudnjem danu. I sad jedan je došao i raspravljio se sa drugim, samljivom livom se raspravljio na internetu i kaže, ja sam slušao neke učenjaka astronomije da su našli zvijezdu koja, koja je raspuknuta kao cvijet. I kaže, ovaj ajec se odnosi na to. Kako će se odnositi na to kada Allah govori o, onaj, o nebesima u kontekstu sudnjeg dana? Pogledaj, znači, dokle ide i prave se očice greške. Pogledaj prim, knjigu koju je napisao Ahmed uh, Didat, 19. Sama knjiga pada u vodu Isa bismilom, jer bismila nema do 19, nego 21 harf. Piše na knjizi Ahmed Didat. Možda se je pokojao, nisam ja sad, ali govori 19, 21. Zatim, iznad njega je 19, na čemu se temelji svak knjiga odnosi se na, na sekar, poseban dio džehendama, nad kojim ima 19 meleka. I šta misliš, čovjek prouči i uđe u Islam putem toga, i poslije sazna da bismila ima 21, i ostaje vjeru. Kaže, pa vidi šime su nas pozval u vjeru. I onda dokaže se. Ja sam čak, ja sam toliko bio, interesovam, ja sam čak brojio harfove. Tamo kaže, ovdje nun, kada se, ne znam, izbroji toliko puta, podijeli se sedam, dobije se param broj. Ja sam brojio, na mnogim mjestima ne, ne, ne dobiva se to. Ali normalno, znaju da neće niko brojati nun. Koliko nunova ima, oči da te zabole zaboli. Na, I povjerovaće odma. Kad i čak i provjerite, vidite da to nije. Možda će na nekim mjestima potrebiti biti broj koji je dijeljiv sa sedam, ali šta je dokaz za to? Broj devetnest, čelije i tako dalje, ja sam to čitao i preprodu priznao, interesovalo me, ali vidi, stvarno se vidi da zato nema nikakve podloge. Broj sedam se spominje, on je čest u Kur'anu, broj devetnest se spominje i broj... Šta je dokaz da Allah ti o time baš to što vi govorite? A to je, to je najveći dokaz da nije dozveno na takav princip jer jesu ove greške koje su se dogodile. I vidi još jednu grešku koju sam našao. Slušao sam Sveha ibn Usa Pogledajte braću koja je još greška urađena i prošla je kroz saf, A to je kada su upoređivalo ni 309 godina sa 300 godina. Kad Allah govori i ostali su u pećni 300 i još 9 godina. Kaže kad se sabere 300 ovih sunčevi, kad se pomnože dani, sunčevi izađe 309 mjesečevi. Kaže Šehibnu Sejmin, nepojmljivo je da šerijat navodi nama dokaze i govori nam o mjesečevoj godini da bi podkrijepio sunčevu kad uopšte šerijat nije došao sa sunčevom niti sa sunčevim računanjem. Pogledajte kako se zapada u greške. Uzima se mjesečeva koja je asl u, u šerijetu, mjesečeva godina. Uzima se kao dokaz, kao osnova da bi se dokazala ispravnost ove sunčeve koja je neispravna i uopšte se u šerijetu ne priznaje i mi je koristimo samo za nuždu. Nama je zabranjeno je to o specifičnosti kršana, akajska specifičnost, njihovo računanje, Gregorijanski kalendar. Mi ga koristimo zato samo što nam je nužno. Ali čitav je tekst napisan da se to dokaže. Čista pogreška je to akajsko slijedjenje nevjernika. I može da bude od, što kazi Šehobni Sajmin, onaj koji dozvoli korištenje Gregorijanskog kalendara i kaže da je to dozvoljeno bez potrebe kaže smatra se nevjernikom zbog čega zbog toga što je dozvolio akaitsku stvar među muslimanima jer je poznato po čemu oni računaju tu svoju godinu i da je od kršćan da od njihoga akaitskog obilježja normalno ko kaže ko dozvoli Ali nama je dozvoljeno ovdje da bi potrebe jer se ovdje računa po po gregorijanskom kalendaru katastrofalne se greške prave upravo zbog toga što se nekome pokušava dokazat al nije to osnova k'miamo puno dokaza milion dokaza o Allahovom postojanju zato kada je starica vidjela ljude okupili se oko Fahrodina Errazija u Neisaburu. Kaži, pitala, ko je ovaj čovjek? Kaži, kako ne znaš, pa to je čovjek koji zna 1000 dokaza o postojanju Allaha. Kaži, starca, da nijemo 1000 šubji, ne bimo ni 1000 dokaza. Da nije 1000 sumnji, ne bimo ni 1000 dokaza. Allahu Azbam, Allahu Azbam. Allahu <laughs> akbar Allahu internet stranica Minber. Ovo <mys> je <available> hudno. Ja pozivam kallahu. Imaju ti vahmi dolce, koja i svaki vanaj koji ne hledi. ذلك الله يعني ذلك من المشركين اسلامسكا انترنت استرنيتسا منبر وذ طير في ربا <تصفيق> من kum ummatan yad'un ila alkhayr likum ya e koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvraćat oni će baš da zure postajin kahumul muflihun ishraqafna fi llayli <tripti> hum min alqadeena inama mattu yuhammun islamska internet stranica Minber Allahu akbar